سعیده کانا سبود دی خیار و مدد خیار سو شوا سبود دی خیار و مدد خیار ذکر شوا او سا اخکام دی خیار ذکر کری مسائل و اخکام سکی ذکر کری مسائل و اخکامات د خیار روڑی یو مسلدا دا دا خيار چې دې دا کله بایه لوي او کله مشتري لوي توجه کیجیه مولانا خيار کله چا لوي بایه لوي کله مشتري لوي خيار چې کله بایه لوي بایه چا ته وي خرڅون کیتا لکه بایه چې کمونو موټر خرڅاو موٹر او اتخار تی اغستار اتخار مشتری دی او دین سید بایا دی توجو که وی دین سید و تاو بی وی ارا مالای ادری رز محلت راکا زبا پکل اک تاپوسو خیار چالا شو بایا الاشو چالا شو چې چالا خیار وي نو دا هغه دا هغه په ملک کې چسسېز وي صحیح ده که نه نو هغه د ملک وږي نه کومشتري لخياري نو سمن د د ملک وږي او کبایل لخياري یعنی مله الخيار چې چاله د سوي خيار وي نو هغه چې د کمسي سو مالک وو هغه د د ملک وږي باید سم مالک وو مابي نو مابي د د ملک وږي خواور بیا د د د مل کا واجه واجه دا ده چې دا خیار دله مونږ مقر که دی که نه مو دله مونږ خیار سکو چې د مونږ خارڅ کو مقرار کو اوومونه او او چې دا م بیا د د مل او شوواله او د خیار فیدهشته دا خو مونږ د د پاه کو چې دلهکه سوچو کې او د دوره اض پهې چې کمدنو معلومه شی نو لکد دی چې دا خیار مقراری نو دی په دی مبیع د ملک د وطوب آنسا نده رضا نده ندی دی دو وجنا دا چه کمدن دا دا دا دا ملک دا ملک دا, دا, دا دو دو دو نو وخیار البای یمنو خروج المبیع ان ملکی هی خیار دا بای منکی خروج د مبیع د ملک دا دنا لیان تمام حاضر سبب زکا پورواله چې کمونو زدي سبب ینه زدي به بالبرزات بی بالمرازات هغه بچا دي په مراد په دواړو غاړو پرزاده ولا تتم مال خيار او چې خیار دي په کې مقرر کونه رزهاله رزا, رزا نشته ولهازا ينفزو یت کوو دا په تفریقه یسی چې چې پرز کدا غلام دي دا د خرڅ کړه دین سیت خرڅ کړه څه شه دي ولا هم دي او دغه د ملک او تل نه دي نو کدی د موده د خيار کې دنه دنه دنسیدله د بل دنا پیسراله ا دې پریدا زموږ په پیسو سره کارو موږ غلام سره خرڅو پیسو لخرڅو او پیسې خدای د بل طرفه راوستي غلام د خدای د پار آزاد دے. دے مالک دے. مالک دے. مالک دے نو د آزاد اتک پکې د سکه دلشي نه پیسې کېدل شي ځکه د ملک وته نه نه دې څه مالک ته چې مالک دې آزادول ان شي نو د د ملک پک نه حافظ دې زامه شتري چې کم نه د په ټیم کې دا مشتری دا غیصیز مالکو دا غی مالک نه دی یعنی مطلب دا دی چې دا افتخار فق مبیعه کې لا تصرف کا وی زکه چې د بایده ملک وتلی نه دا افتخار مشتری په تصرف کا وی په مسالخ بو شو کنه لګي لګي مسالخ لکه غو تک دی کنه بیا سړې دانو چې هدايت غران ده دا مسله ټول د سنګو جوړيږي دا موای بڑا د دې ته کالا بیا ضرورت راځي اوسګار اے فلګه مځ د کول عبادت ته نه دا هدايت د کول عبادت هم نه ښه تاسو ګوري کتابونو خیر دي ای ما محمد رسول الله تعالی لپاره چې زمنګ پدی کتابونو کې نظر کول د شپې د عبادت نه بهتر دي وی کدار دین یاد وللی دا حلال او دا حرام وسدی یاد وللی وی دا طول مت پی کر دے او اغه چ کم نور خپل ذاتی ثواب دے وی کدش پی سردی مطالعه کول او دا کتابونه قتل او تہجد ہن کڑل وی دا دی کتابونه والا استاج جو ثواب نڈیری دی په خبر باندې پوی گئی دا دکوی او دا موایس لکه یاد کتاب ګراندي یابې موږ پوی دی کی څه ګراندي او هغه تک دی تاسو دا څمال کی نه چمالی اون بیا خد سره نه پوې کینو چې جازونه له ځوی په سبق کینسو سړې پوښی ولا علم لكل <سؤال> مشتري تصرف فيه او نه مالک مشتري چې کمر نه تصرف پدې کی و ان قبضه البيذل باه اگر کد قبضه کړي بيذل چا سره بایس یعنی دنسیدو تې چې خیر دی ته گاډه سکه بوزا خو بیا زبر مشوراو کوه مینو بیا مزوم په مشورانو لبی بیا نه زسکه براوله تي سکه اجازت چاور کو بائی ور کو اصمہ سلرالا اجازت دنسید ور کو گاڑ اپتخار سکو گاڑ اپتخار بو تو چھ اپتخار بو تو قبضہ کو ایستشیم حرسو مبیع سو شوا حلاکہ شو چاپٹ کو یا چھ کمینے ایکسیڈنٹو شو یا بلستمہ سلرالا خلاکشی سو شو حلاق شو. قبضه پیس د چا کړی دا بایې کړی دا پیسوند او حلاق شه پیاد دو مشتری کې دی پیاد چا کې دی مشتری کې دی اوس په د باندې ته کوم په دې موده د خيار کې دن نه د نه په دریو ورځو کې شوي دی حلاق له کاغذ لري لته ری شی وي نه دی کې دن نه دن نه حلاق شوي دی اوس په د باندې سره دی ورې صبر په دې مشتری سامان رازی که قیمت پا راځي ما پرک مخیوه لیو سامان چی دی دوالو کم مقرر کرده دی او قیمت بازاری ریت اوز پا دوک کم رازی خبر بانی پوی که اوز وقت که دا دام بیعا دا دی بیعای پا صورت کی دا دی آقات باننی دا دا ملک مل که وطلی دا ها وطلی نه دا که نا خبر بانی پوش شوی نو گویا کیا قطام نده و چی اکت تام نده نو اکت کی مقررشی بی سامن په رات للی نشی نو پا ابتخار چې رازی نو ق... قیمت پسکی گی رازی سب رازی قیمت فلو قبضه ها المشتری که قبضه گا دی مشتری دی لرا مشتری و فی یدیه او حلک شو پلاس ده ده که فی مدت الخیار و مدت خیار که نو زمینهو بالقیمه تاوان برازی پا دی مشتری بارن د قیمت د سامنو نه وليه لان البيع ينفسخ في الهلاك زك جسن هذا شيء شو هلاك شو ما بيو خطاشوا بيع شو شو فسخ شو ختم لانه كان موقوفا زك دا بيع سوا موقوفه وما زوال كي ولا نفاذ بدون المحل او اس دا دينسي نافسخ ولا شيء شيء نافسخ المحل نيشن ما بيع نيشه دينسي دم لشيء رجز ما بيع نافس دا بيع نافس دا ناپس کولیمو زکا محل نشتی ده نفاظ نفبقیه مقبوزن فی یه دی علاوانیومی سومی شیرا دیتا در تکی ده استلاحی تکی ده دیتا وی مقبوز علا سومی شیرا مقبوز مقبوز علا سومی شیرا لکا ابتخار چی کمدنو وی چیارا جینجینل یا جوڑا لما. کانا دکاندار نه ورل دا غنه دین سیر نه کانا مې دا ګور یال ته جینې زال نه خوخی بیا راړم اج ابتخار کړو تل چې واپس را انو موټر سایکل باندې ځان سره شاته خیو چې ته چا او چې ته کړوی یا ته نه ګرځې دا مقبوض علا سومش په اراده د شیرا باندې اغستوي ځان سره کبس کړو په اراده چر باندې شیرا باندې ته مقبوض علا سومش شراوي نو دلتا دا دې باندې په افتخار باندې وسمن راضي ځکه لا اقد شوي نه دي په افتخار باندې راضي قیمت راضي وفيه القيمه او کوم شي چې مقبوض علي سومي شراوي ناګه کې قیمت راضي سراضي ولو هل كفي يد البايغ ان فسخ البيع ولو هل كفي يد البايغ دا با دی که نه نه خر سرې دا موټر یا ګاړی یا د خر کړړی صحیح شوه خو دو وررکړی چالا، ابتخال له ورکی نه او ته یو دو پسور پسې بیا را مال له درې ل د خییا رااکه ته سبانه بلله ماګري کې را شوم خیر د بیا په ګورو درې ل د ملتې څ یاره ایستره د بای په لاس کې او حلاق شو نو د چا حلاق شو دغه د بای د لاس نه وته لې نه نو د ټیکته دې دواره به اکريدا به هر څه شوي دا خلک ابتکار باندې بو کې 57 نه ولې نو هغه د چا او پات شو د دین سيدو مصلاري وبخي ولا ولا کفيه د بای او که حلاق شو پا ید د بای کینو انفسخل به به اسوشوا ولا شي علی المشتری په موشتری باندې څه شي نشته اعتبار به صحیح مطلق دا وجهه قیاس کول نه د ذبیای په صحیح مطلق باندې صحیح بهای مطلق بهای او هغه چې کمنو او دا بایه تسلیم نه چاونی کی مابیه اون کی او بیا مبیه حلاکه شپید م بایه کی موشتری باندې څه شي نشته په دې موقوفه کیمو دا د خيار د بایه خبري لاړی دا ټول خيار چالو بای له اوز دا خیار ابتخار ترارو خبر اوانی پوست فکر نا خبر راپا دا کاوس و خیار المشتری لائم نو خروج المبیان ملک الوائی توجه دا خیار منچالا کی خودسو مشتری لائم نو بایی لائم خیار نیشتے کنا نو دا بایی چیز خبر دا بایی نو اتراب نو خبر سدا لا سدا نو دو مشتری خيار چي دي نه مبيعان نه منه کي دي چانا دو خروج نه د ملک د باينه بس د در طرف او خلاص ده کر کر خیار نو چر تکي دين سيدو لغي دو سشي دين سيدو لغي دو اگر ته وي چنه د ان سره بوزا زان سره سکه اې افتخار ته به زمانه طرف او خلاصره تخپل مشورو کي خير دي تي وګوري اورندې بیچاکر مکر سکه ولا دل خيار نو خيار چالو دلو مشتري لجو مشتري زب اس مشوره کوم مشوره ما زکم انتخاب چې کوم نشه راوړو شئ سګو راوړو در دغه د ملک نه وته د د ملک د دغه نه د بایو څه شو نو د د ملک نه وته لمانه کینه یعنی د د ملک نه څه شوي دی وته لید هغه پتاي وبله مساله د د په ملک داخل شوي دی کنه د داخل شوي بوله ګ خلدا پختونه نه د دو د ملکه خصص شوو ولې د دو د طر او خبره سر ده خو د د مشتري په ملکې داخل شو که داخلو دوله چې من خ یاارې خ نو که د دو د خوښ نه بغیر خار خو لاده ووي چلوله زما که د د د بغیر د په ملکې را دن نه کوو د وای چېشابه دا, دا او د په ملکې من س را دن نه کوو پهصوروره باې contact... د ملکې س کوو نوورذااشت دی نو د دا د داخله دا زمونږ د مشر روسااج مذاب دی لکه زمونږک لکه تاسو ګر لک وختې تاسو پیکان شوی خان لکه پوهه شوی په خبربانې د د د مل کاون او د مشتری په مل کې داخلو نه دا زمونږ د مشر روستاي خبره ده که شران داسې سرون داسې ونی لکه تا چېونی لو دا دا د م غون شو شو ستا انته را لکه نه داسه لکازان دی دا امام محمد ام تاسو دک امام بوخنی په دا امام محمد امام بوسب لکچنالسی بس تو با خدای علم نه نو بس ماشا الله بلاس کی پتا سوم امام محمد امام بوسب دا دا دا دا دا, دا, دا لاسو شوش نو شیخ حضرون پاته شو لکه د بای د ملک نا وو تو او دد په ملک شو نشو حدا خوشیر شو لایلا ما لیکن لایلا وَلَا نَزِيْرَ لَهُ فِي الشَّرُ وَالشَّرَ كِدَدِي نَزِيْرُ پوش ویگا نا امام سے بھی امام سے بھی دیں امام سے بھی ہوتا ہے ایسا شاکردانو بلا مسال ایسا خیر دا سوچ والک بدل کی ویسے ہوتا پوش کون چھ دا شیطا سو دا غب کې ملکے داخل دا کی د دا مشتری پا ملکے سکی دا نو دې چاله <سؤال> من خيار ولې ده او مونږ مخکې یو خبر اورا چې چا د پاره خيار ویني د اغه چې د سشي مالکی نه هغه د ملک نه وځي نه د دودو د سامان امیل کوتلې دي لا د دودو د ملک سامان وتلې دي ولی دل لسې سامان خو لا د دودو د ملک وتلې ولی خيار دي ولا کنه د ملک نه وتلې او مبيادي ورکرام راډن نه کلم مبيادي مل په ملک کې داخل لجتمع البدلانی فی ملکین واحد بدلان دی یو سڑی پا ملکی سو شو دی سر بسکوی شاگردان و زد دی جو عمال را کدابل دل زد کوم خبر وانی پونشوی وی دی سو جواب دی دی دی او پشارکی نزید نیشتی چی یو سڑی دی دا وقت دی معاوضہ دا کنا اگدی سو دا معاوضہ کی عوضی کنا موعوزه کې سواسيته برابر والی وي چې یو د یو یو مالکي د خپل بدل سکي مالکي نو چې د خپل اختیار د مبيعي سکي مالکي نو بیا د بایره سمون وسشي مالک شي اوهالان کې تاسو واجب باید د سمون مالک کې دله نشي موعوزه وکنه نو د دې په بدل کې چې اختیار د مبيص شي مالک شي نو د دې بدل کې د بایه ته کوم نه سمون نو بدالان په یو ملک کې راضي کوي بندو راضي او د دغه چتا سوای شیشه معلق شو شو پات شو نو تاسو mm. و موږ خو نه ده معلقو څه عمرې خو نه ده مو خو د ورزه پاس په پټول کې خو خیار ده کنه مو شو کنه څه شي شو مو وقو نو له پاس په پټه څه شي تاسو په اونښته ځو په پښو خو خيارو المشتري لا یم نه خروج مبي او خیار د مشت نه منه خروج د مبی کل باید لن بیا او فيجانې بالخر لازممون ځکه دا بیا په جانب بیاخر ک صده لازم د مشتری د جانب به خصص ده لغ د باید د طرف خصص ده لازم د اوس د باید د طرفسه ده وهلی انل خیاره انه معام نه خروج, خروج بادل عاممل کېمل له خار خار چې کمو دا منې خروج د بدل عامملېمل له خیاده قده ویللی وک کهه د چې چا د پاار خیري نو د غ پهغ چې د بدل مالک دیغ د د د ملک وي ی نه نه ل هووریان نظره له ځکه د مشرور شوی دی د پار د شفقت د دو باې دول آخر په بل نه او چاله خ یا دی پاغه شقت دیله دومر د ان مشتري لا یم ل کو دله بینی مشتری مع کېږي نه پهنی د مشر ستااجي کشران شران وی قاله یم لکو ل لما رج ملک با چې کل بیاته د مل ددين س نه فو ل يخل في ملکل مشتق د داخل شي په مل د چاکې افتخار کې نو ی يكونون ځاعاً لاله مالین م دا ملک په ځایله شي ی لایلهمال وله اح لانا به دا ت په شریت معلومو والله لنا لاائلنا به في شر. ایامې ز د اووسلم راوللم ا هو لما يخ ج استمان لم يخرو ج ساماه چکاله چې چکا کمونو سمون دي وته لې زمېږ دي چانه پر مشترينا لې معقول نه زکمن هوې فلو قلنا نکم نقولكم بانه يدخل المفي في ملكه ما بيوم ددو ملک سشوا سامان خود ملک وته لې او کومشتري ببيوم ددو ملک سيشي داخله شي ملج استعمال بدلانه في ملك رجل واحد حكما للمعاوضه وخامه راجو بشي دو بدل في ملك رجل واحد وملك درجل واحد ذو اجره اثر مرتبه د عقد معوضنه عقد سنه ولا اصل له في الشر د ديو بشريت کې س دليل نشته لانا المعوضه يقتضي المساوات زکه معوضه تقاضا لچا کې مساوات یعنی کچھ دے کچھ لے مساوات معنی کچھ دے کچھ لے معوضه ده کنه معوضه وی کچھ لے کچھ دےم دلیل ولانا الخيار شورى نظرا للمشتري ليترو زستانو سوال کومو سو یار لگ لگ لگ گورو گر امام امام ہوتا ہے تس لگ گوری دی سوچتا گوری دی امام سے دی دی دی دی دی لوی سوچتا گورا لگ لکا پرس کان لکا دین سید چه کم شیخ ارس کرده دی ما بیا ما بیا بیل پرز و ماحال بیده بی ما آگا چه کم دنو دی ابتخار رور دی غلام د دی ابتخار سده ابتخار غوستو خو خيار به کې خوده چدري راز به کیسه ده خيار مې ابتخار به قصوچ کې کنه چې کدی زواخل مان او په سچل وي سبني یا چا سره سکه ما شورا کوي دقیق تا کنه موکاول ور کوي کنه د سوچ سره ور کوي سوچ دې کنه اوس کته وای چې دا م بیا په ملک د چا کې داخله شو نماما لکزا رحمی محر امنو تقا علیم نبی سوچا پی ابتخارا قشی ازاد سکو نو شو ابتخار پا کلا سوچ کو تا پیسو کو ازاد کو نو دا شفقت تی تو ایچی خیار دا ملو الخیار دا پارسوی شفقتی نظری کنا نو دا, دا دا شفقت شو اگو تو خود سوچ مکمل آنو شو پیسو شو ازاد شو نو نظر را ولن الخیار شوریان نظر للمشتری خيار مشروع کړی شوی دی د پاره د شفقت د مشتری دی ځای کی یتروع د پاره دې سوچو کی فیاقفوا علی المصالح انه دې خبردار شو مصلحت پانه فلو سبت ملکو کو کسبت شی ملک نور وبم آیات من غیر اختیار اختیار نو ډیر کړتو بدباني چې کمرا ذات چې بغیر د چانه دې اختیار نبی ان کان قریبه نو فيفوت صحیح شو کنه ها فيفوتون فین هلک فی خبره دی ابتخار خوداشه دن ساتل ده لا مالک شوه لا مالک شوه تیک تا کنه لا مالک شوه نده زکا ما بیاده ده ده میل که وطلی نده دا. فی ابتخار ځان سره ده گکرده ده یورز نمی ساتی دن سر و ده پوی که کنه او ایستا شه حلاک شو که وین زوا که غلام و خسایب و, و رو او شو حلاک یا حیوان و جو پین آره که دولتیجو دوڑای دی رکڑوی جو پین دی صورت کی با سامان را جی سب آره که هلاک بچا بانی دارنگی که ایپ پکیر آغی سب پکیر آغی نیم پکیر ولی نا بے موقوف ہوا کنا بے سوا موقوف ہوا نوکا لاکه دا شي د افتخار خو خن شي نو واپس کوي بیگانه سبا واپس کوي به او چې وځ د افتخار په ملک کې هلاک شو څه شو یا بګي دریو ورځې کې دن نه دن نه داسې عیب راغی کنه شي دې ساقیب ده بګي عیب بګي څه شو راغی نو اوس دا رد متعذر شو کنه شو راځه څه شو ولې محل دا حلاق پو صورت محل ختم شو نو سشے واپس کئی نو رد سشو متعذر شو او د عیب پو صورت کی آغشان تیرد نشکی دے چه سنگا وا نو بیام رد متعذر دے نو رد سشو متعذر شو نو چه شو نو بیا شو بیا سشو نافذ شو نو چه بیا سشو بیا سشو نافذ شو نو سمن برازی نو. سب برازی فائنا لکفیدی ہی وحلاک بستمند وقضا ازاد دخلہو عیبن بخلاف ما ازاکان الخیارو لیلوائے فخلاف داغ سورج چې خیار چالو بایل اغمویلی دی ایکی قیمت رات کنا ووجو الفرق دادی انو ازاد دخلہو عیبن چکردی تا عیب سو شو راگل داخل چون یم تنیع رد رد سو شو ام تنیع شو ووالحلاکو لا یعرا عن اقدم تا عیبن او دا حلاکم نخالی کیگی دا مقدمی دا چانا <تصفيق> دائبون ای اي نمخی او پاکی بیمتبارا غلی نو بیاو پس دا غینا مل شوی دا چو داریک نو دا کیگو حلاک مخی سر آج ولی عیب بایی فای نو بیا حلاکی گی ولاغ دو قدن بارا ما چکل رد متعذر شنو لعقد لازم شو چکل رد متعذر شنو لعقد سو شو لازم شو فایال زمو حسطمن بخلاف ما تقدم لیان نبی دخول اللہ زکر با دخول <سؤال> لئے بانے نموم تنکی گرد حکمان لی خیار البایا دوئی زی خیار دے چانا چه خیار چالا دے بایا لدے فا یا لکو لگ دو موقوفون اگر با حلاق موقوف چې کله چالاو بایا لاؤ او مقبوض علا سمی شراو جدا مسالاو فا یا موقوف لگ دو موقوفون فا منشترائی مراتو ولا انہو بیل خیار